Doncs bé, nosaltres que continuem el nostre 107 esports d'aquest dilluns i el que farem ara serà anar a parlar una mica de les properes eleccions que es preparen a la Federació Catalana de Futbol. Per fer-ho farem amb un amic, eh, i doncs, eh, ell és actualment el delegat de la Unió Esportiva Figueres, i treballa fermament per una de les candidatures que ja està confirmat que es presentarà. Estem parlant de Carles Mas, l'exdelegat dels àrbitres aquí a Figueres, també, entre d'altres, doncs, exàrbitre doncs, a categories regionals i, per tant, doncs, un bon coneixedor d'aquest món arbitral, també del món de la federació i el qual doncs, tenim ja aquí els nostres estudis. Carles, molt bon vespre. Hola, bon vespre i gràcies per haver-me convidat. Gràcies a tu per haver volgut venir aquí a la nostra emissora avui doncs, per fer una mica doncs, per parlar una mica de tot el que està passant en aquesta Federació Catalana de Futbol. Carles, explica'ns una mica com, com va tot. Eh, primer de tot, com, com s'arriben en aquesta situació després del partit? Doncs de Nadal, el típic partit de Nadal de la selecció catalana de futbol, hi van haver una sèrie de dimissions que van obligar l'actual president, a Jordi Casals, eh, doncs a crear una junta gestora i a convocar eleccions. Explique'ns una mica eh, com s'arriba, perquè no sé si podem parlar d'un pacte antinatura, antinatura Jordi Casals, Andreu Sovies... No sé, explica'ns una mica com, com s'arriba en aquesta situació. Recordem que ja eh, doncs, fa aproximadament un any més o menys hi va haver tota la polèmica amb, mm. amb el Col·legi d'Àrbits, mm. eh, que no estava massa contents. Però com, com desemboca tot plegat a la situació actual, Carles? Posa'ns en antecedents. Bueno, eh, el primer, que és, va ser un pacte de bon inici en eh, contra la natura, com tu bé has dit, entre el senyor Jordi Casals i... I Andreu Sovias, el que tenia que ser el president de la Federació Catalana tenia que ser Andreu Sovias, i bueno, eh, eh, la gent de futbol ha vist dia de, rere dia un catàstrofes increïbles que ha desencadenat doncs, la desafecció d'aquestes de, dues persones. No? Podríem dir desafecció econòmica, amb un dèficit, manca d'ingressos, que no, tenim, no hi ha patrocinadors, sous desproporcionats la Federació Catalana de Futbol, ah, i s'han discutit i han dit aquí no podem arribar-hi. Uh, jo crec que ja està fet abans uh, del partit de, de la selecció catalana contra Honduras, el que es va voler mantenir una mica una, mantenir la imatge de la selecció. Eh? recordem que ja el partit de l'any passat també hi va haver una forta polèmica per totes les pèrdues que va generar el partit de l'any 2009 d'aquesta selecció uh, i ara doncs, uh, després de, de tot això uh, doncs, uh, el senyor Sobias recordem, expresident del Benavent i doncs que és un personatge doncs, uh, que deixa segons el que comenta la gent del món de futbol bastant desitjar, doncs, eh, va fer o va eh, presentar la dimissió juntament amb una colla de directius. A partir d'aquests moments, a partir del moment aquest, eh, Jordi Casals es veu obligat a convocar les eleccions i el proper 19 de febrer, si no vaig errat, hi ha una assemblea Correcte. en la que es posarà data a tot plegat. És a partir d'aquí on entrarà en joc eh, Jaume Allauradó, no? Carles, explica'ns una mica. Uh, Jaume el llaurador ja fa uns dies que estem treballant. Uh, uns dies no, ja potser fa un prell d'anys. Eh, la persona de Jaume llaurador ha sortit ara. Uh, un parell d'anys i, i estan darrere assessorant clubs i assessorant uh, doncs àrbitres que s'ha de fer i, i estar al darrere perquè no podia seguir més aquesta, aquesta situació.. Uh, el 26 hi haurà les eleccions, ja confirmat. 26 de març. 26 de parlant. març, sí. El 19 ja en l'Assemblea la eh, eh, per eh, definir ja les dates, però el 26 està confirmat. Jaume Llauredor surt eh, amb un consens d'un grup de persones que tenen neguits per solventar la greu imatge que té la Federació Catalana de Futbol en tots els seus estaments i per recuperar una mica la imatge del que és Catalunya el futbol, el futbol base i l'arbitratge català uh, Carles, dius recuperar la imatge de que és el, del que és en general el futbol català no? uh, en, quina, en aquests moments uh, des del teu punt de vista uh, fora, quina creus que és la imatge que té el futbol català? perquè uh, en els últims uh, 5 anys quants presidents hi ha hagut? 3 uh, uh, estaríem parlant de Jordi de Roche Uh, Jesús Farga uh, no. No, perdó, Jordi Roche uh, Casals i el que va ser uh, l'antecessor de Casals uh, que ara mateix no ve el nom però uh, uh, ha estat una uh, els cinc anys uh, en què hi han hagut uh, dues eleccions uh, les famoses amb Jaume Roures i Jordi Roche que sí. va ser allò hem d'entrar en un, Diria... un període d'estabilitat Dani és això mateix el que anava això, a dir això, això, això, això amb, per la amb... imatge del futbol català a l'exterior és, és molt dolent tot això tu, tu, què fa, tu què faries eh, quan te presenten candidats eh, tant d'equips de futbol com d'àrbitres, presentem a Madrid aquestes candidatures mmm, és que ai, aquesta, la Federació Catalana perdona, ha la primera amb llicències mm -hmm. d'Espanya i tenim un desgavell anem a fer-ho bé jo crec que ara els clubs catalans i, i, i estem parlant amb molts i ja t'ho puc confirmar mol, els més importants a Girona ens estan donant suport incondicional uh, a la candidatura de Jaume Nallourador és que volen tranquil·litat volen una federació pròxima i per recuperar la imatge És a dir la imatge fem, un, fem partits de selecció? Correcte amb un adversari com cal, com es mereix Per què va venir Honduras? T'ho explicaré la selecció número 51, si no vaig res, mm -hmm. perquè la Federació Catalana de Futbol és morosa perquè té un deute pendent amb l'AFA del partit de l'any anterior la gent no vol venir tu iries? no, jo tampoc mm -hmm. però uh i com, com s'arriba en aquesta situació de la morositat de la Federació Catalana de Futbol Carles, tu que més o menys has estat eh, doncs, no, no dintre de la Federació però si sí has estat en el Col·legi d'Àrbits eh, coneixes el que sicou, Icou explica'ns una mica com s'arriben a aquest punt eh, és la gestió de Jordi Casals tot plegat mm, Jordi Casals i Andreu Sobier perquè hem de posar tot el mateix pac eh? mm. I tots, si tots dos eh, un era president l'altre vicepresident tots dos són responsables sous desproporcionats a, a, a alts nivells tant al Comitè Tècnic d'Àrbitres com la Federació Catalana de Futbol. Eh, podríem fer esment a la famosa gestió amb, eh, amb la Federació Xinesa. L'únic benefici que ha portat és un deute, eh, unes despeses de 10, 10 o 15.000 euros eh, degut al viatge que vam fer, si no m'equivoco, en Xavier Torres i Xavi Casals. Mm. A la Xina. Un, un, un deute, bueno, un, una despesa, no? Vull dir, no ens ha donat res. Vull dir, mm. Qui l'ha de pagar, els clubs catalans, per què? Amb no. tot això, amb tota aquesta gestió de Casals, Subies, tu acabes d'anomenar un nom, Xavi Torres. Xavi mm. Torres. Mm, què hi té que veure amb tot això? És l'impulsor de la reforma del futbol base que tenim ara mateix eh, que ha entrat en curs d'aquesta temporada i que no sé si és massa ben vista per tots els clubs que, eh, Segons tenim entès no està ben vista ha beneficiat els equips de Barcelona a províncies és que són províncies eh, actualment no, tenim, no hi ha ni veu ni vot de cap equip gironí o, o de Tarragona o de Lleida bueno, Lleida sí, perquè era el fortí d'on s'havies, però de Girona no hi havia ni veu ni vot bueno, va crear aquesta, aquesta reforma que els resultats estan palpables mm -hmm. afecciona el comitat tècnic d'àrbitres per anar a arbitrar aquests partits d'infantils no? o, o, o de lavins mm -hmm. no t'estic dient que que probablement podria haver-hi alguna de correcte amb els alevins, no? Vull dir Quan passen de Benjamins a Aleví, potser fer un aleví nou. Mm -hmm. Però això es tindria que estudiar aquí. Els coordinadors tindrien que donar la seva opinió a la Federació Catalana de Futbol des d'un delegat comarcal traslladar-ho al seu delegat eh, provincial amb veu i vota ve, la Federació i discutir això. No pot venir un senyor de fora, eh? i volguer intentar arreglar però bé, bueno, tampoc m'agrada entrar si un ho va fer -ho malament o bé vull dir, tampoc estem aquí per, per menyspre els altres eh? Ah, eh? Parlem, parlem de futur de propostes de, concretament de la candidatura de Jaume Llaurador què pot aportar Jaume Llaurador eh, a la Federació Catalana de Futbol? Aire Nou què pot aportar? A part d'aire nou una il·lusió eh? una il·lusió per dir volem tranquil·litat a l'hora de treballar no es pot anar als clubs cada dos anys perquè hi ha unes eleccions estan cansats vas a parlar del programa i la gent està cansada um, una estabilitat amb uh, patrocinadors això és el que pot portar patrocinadors a més a més probablement una contrarreforma a aquesta reforma del futbol base del senyor Xavi Torres no obstant es vol una federació de baix a dalt què vol dir? que l'equip de futbol tindrà veu i vot a les decisions. Més presència de les províncies en el sí de la Federació Catalana de Futbol. I evidentment el més important que amb la situació econòmica que tenim avui en dia a la Federació Catalana i veient que la mutualitat dels jugadors de futbol base s'haurien de fer efectives doncs amb en Jaume Llaurador puc dir en primícia a tu que des de divendres ens han autoritzat a comunicar a tots els clubs que sortint la candidatura de Jaume Llaurador com a futur president de la Federació Catalana de Futbol, no s'haurà de, no de pagar la mutualitat ja que està signat amb dos patrocinadors que assumiran aquest cost. Uh, això en el seu moment també uh, ho havia proposat uh, un dels expresidents, uh, concretament Jordi, Jordi Roche. Això en el seu moment havia proposat la gratuïtat de, de les fitxes del futbol, de, del futbol base això és el, el, el que aplicarà ara eh, el senyor Jaume Llaurador en què has de ser escollit president sí. no? Eh, quin, quin no sé tu que has estat parlant amb diferents clubs has estat eh, viatjant Eh, treballes eh, des doncs, de fa ja unes jornades amb, aquest, amb mm. aquesta candidatura eh, què és el que us eh, diuen els clubs eh, quan aneu a eh, parlar amb ells eh, són receptius us diuen que estan descontents amb la gestió actual i volen eh, canviar en aquest cas a menjar un allaurador Quina, eh, quin feedback és el que rebeu per part dels clubs eh, Carles que aquesta situació actual no pot durar gaire. Eh, jo els dic que això és un punt d'inflexió, si volen, els clubs i que estan cansats eh, d'aquestes reformes, que ara sí, que ara no, de la, de que estan, dels costos que tenen. Aquestes reformes els està costant diners. O, per exemple, mira, eh, fa dos dies estava parlant amb el president de la Roses perdir tot com podria ser qualsevol altre club de, de Girona o de Catalunya, que un Alaví el van expulsar per dos grogues i el, el cap de setmana següent no podia jugar. Un Alaví per l'amor de Déu. Dani, això és, és que és increïble, no? Vull un Alaví o un cadet ha de jugar. I lo que també els neguit que té el club és que la Federació Catalana de Futbol avui en dia és algo llunyà. No? que els agradaria més Algú més personal, no? tenir una cara present on es poder-se dirigir.: I això uh, perquè uh, el sistema, per exemple, de delegats comarcals, uh, suposo que es mantindrà. No? El tema a doncs, tots els delegats comarcals, uh, pel que fa uh, delegats de la federació estem parlant.: Van tirar l'port no n'hi havia cap, o potser hi havia algun nomenat però no treballava. Mm -hmm. Jo no he vist cap.: Un senyor que és. No ho sé. No ho sé l'última informació que tinc és que el delegat comarcal era, o és una persona de cadaqués, el senyorrunné, si no vaig malarrat, si no vaig errat? No li vist mai a cap a cap. no, no, no m'han dit res que hi hagués un delegat comarcal. Bueno, felicitats. Uh, a veure, n'hi uran delegats comarcals. Ha d'haver-hi un delegat comarcal. Ha d'haver-hi la federació a peu de, de, de canó, que jo dic els dissabtes, diumenges i els dies que facin falta pels clubs per subventar aquelles gestions que es fan feixugues. No de l'equip gran, perdona'm, de l'equip petit. Que és molt important a nivell formatiu. És més important eh, el futbol formatiu que... No, no més important, però se li ha donat la importància que té el futbol formatiu avui en dia, no? Sí, i, i l'any passat hi vaig parlar del futbol base. Sóc un amant del futbol base. Mm -hmm. Vull dir, veure, eh, sí, sí. qualsevol entitat fantàstic, jo ho admiro, m'agrada veure com tenen el futbol a base, no? anem a donar suport. Vull dir, no pot... Les targetes, anem a suprimir això. La motualitat, que sigui gratuïta. I ara estic veient la dificultat, les penes que passen els representants o les entitats esportives per aconseguir els diners, per estar jugant cada dissabte i cada jo crec que entre la federació i, tot, i totes les institucions de la federació i de tècnic d'àrbitres fem el més senzill. Mm -hmm. I com, com s'aconsegueix això, Carles, per fer-ho més senzill? Hem parlat d'aquests patrocinadors que entraran doncs, per fer la motilitat gratuïta, però que, quins altres són els projectes de Jaume Llaurador en aquestes eleccions? Hi han coses que no te'ls puc dir, com tu saps, fins al 21. <sí> val? Que el, dia 21 <sí> perdona, el dia 19 ja s'assembla ja i el 21 farà la seva presentació i exposarà el el seu programa electoral. Perquè no posarà el 21 molt senzill, Dani, perquè s'està fent encara. Perquè nosaltres fem campanya, però recollim els neguits dels clubs i els estem traslladant. Vull, cada dia, eh, cada projectes més. És treball constant i transparent. Treball constant i transparent. Uh -huh. És això lo bàsic. Treball, treball i com s'hagi acabat el treball, constància d'anar a veure un equip. O d'anar a fer un seguidens àrbitres. Així aconseguirem una qualitat del que ja teníem fa anys. Però és treball diari. Altres propostes. Te n'he dit unes quantes. S'estan mm, acabant de confeccionar. Els equips són els que ens estan transmetent els, els seus neguits. Uh, quins neguits són els que us transmeten? Uh, per exemple, avui... la uh... Federació Catalana de Futbol més proper Constitució dels delegats comarcal. Que es a Girona i ningú sap què s'ha de fer. A mi m'ha passat moltes vegades. He tingut que trucar a Barcelona. Així jo penso que serveix Girona, no? Anem a arreglar-ho? Anem a posar gent vàlida? Que treballi? Perquè li agrada? És això. Uh -huh. Estan... Uh, comentes uh, has estat uh, uh, en diferents clubs uh, teniu el suport de... estem parlant de Girona si haguéssim, ja, ja. si haguéssim de parlar avui en dia dia 7 de febrer uh, quin, quin seria el suport que diries que teniu a Girona actualment? Jo te puc dir que tenim perquè ens falten arribar a clubs. Els clubs que hem arribat, que estem sobre uns de 180, estem uns 100, 102, però que cada dia està augmentant, vull dir, un 60%. No hem arribat al 100%. I tots els clubs que anem a veure ens diuen sí. Això s'ha de a veure. Eh, això és el primer contacte, la primera visita, els neguits que hi ha. Això ha si volen els equips de futbol les entitats esportives, canviar-ho, signar l'aval a favor del senyor Jaume Llaurador i el dia 26 de març anar a votar. Mm -hmm. Perquè, esclar, Dani, m -m tots podem treballar i canviar-ho tot. Però qui, qui té la pell de mànec i qui va de tenir són els equips de futbol. Mm -hmm. Si després no hi anem a votar, no podem arreglar res. Mm -hmm. Si hi ha una assemblea i van 10 de 200 per l'amor de Déu, per això es va aprovar aquella reforma al futbol base que ara tenim tantes queixes. Parlàvem al principi d'aquelles eleccions que hi va haver les, les, les de Jordi Roig i Jaume Roures, que hi va haver doncs, eh, allà hi va haver de tot eh, gent que anava a votar autocars, eh, gent pagada eh, això eh, suposo que no es tornarà a repetir el mateix, no Carles? Per part de la gent que jo estic treballant no Quin sentit té? Si es fem mal, després ens fem mal nosaltres, no? Ah, votacions eh, descentralitzades, suposo que seran les quatre seus de la federació, sí. no? Si, Això... si no hi ha res de nou, sí. Això és apropar també sí. la federació en el club. Eh, poder, que els clubs de Girona puguin votar a Girona eh, és un bon... Està Esperem bé, no? que sigui així. És que jo crec que la, és que la federació és del club. Mhm. Mm Uh, Carles, parlem també una mica dels doncs, de... teus companys, tot i que tu ara ho has de deixar... sigueres. No, no, ah. del Figueres també en parlarem ah. eh, Parlem dels àrbitres sí. eh, Comentàvem, doncs, aquí a Girona quan tu estaves de delegat a Figueres hi havia el senyor Josep Simó de, Correcte doncs, de, Delegat dels àrbits de Girona i, eh, doncs, a l'entrar el senyor eh, Jordi Casals hi va haver un canvi va entrar el senyor Moreno Delgado eh, com a cap dels àrbits a Catalunya, i a eh, Girona va entrar el senyor Salvador Elias. Correcte. Eh, Explica'ns una mica com està actualment tot plegat, eh, què en saps, eh, com... Sincerament? Saps, sincerament. No sé. No ho saps? No. O no... O, eh, passo a palavra, seria, no? Passem a palavra. Mm. <laughs> Deixa'm estar així. Com vulguis. No, no, jo simplement... Et... T'obro a que donguis la teva opinió i que ens diguis en el, pel que fa al col·lectiu arbitral quins són els projectes de no. Jaume Llaurador Jo crec que Jaume Llaurador ha d'anar a arreglar la Federació Catalana de Futbol i després ja designarà qui és el futur president del Comitè Tècnic d'Àrbitres no? Desconec ara, avui en dia, el seu projecte en el Comitè Tècnic d'Àrbitres no n'heu no parlat? No. No, no perquè estic... No, en sèrio, estic totalment desvinculat. Vull dir, a veure, tinc molts amics, evidentment. He estat 20 anys allà, en aquella casa i la majoria d'àrbitres, guaita, avui estàvem a un bon canvi i ens hem saludat, evidentment. I sempre em tindran per qualsevol cosa. Però no... Realment no sé el seu projecte. veure, sí que... Ha la Federació Catalana, per complir una mica, ha d'haver-hi austeritat. Per exemple, d'aquí tres dies ja el Comitè Tècnic d'Àrbitres de Girona eh, s'unifica a, a la seu de la Federació Catalana de Futbol. Per eliminar despeses, esclar, hi ha molt de dèficit, l'han de, de tapar d'alguna manera. Uh -huh. A partir d'aquí no sé res més. D'acord. I ara, doncs, ja per anar... Uh, cluguent aquesta estona que t'hem tingut aquí, uh, parlem una mica de la Unió Esportiva Figueres. Tu doncs, recordem abans des d'aquesta temporada t'has incorporat uh, uh -huh. com a delegat d'equip de la Unió Esportiva Figueres uh, una faceta que havies fet anteriorment al Guíxols sí. i aquesta temporada doncs, uh, t'has implicat en aquest projecte de la Unió Esportiva Figueres que any rere any doncs, va tornant Uh, o va assolint la categoria que es mereix la Unió. Explica'ns una mica doncs, uh, com està actualment la Unió per dins uh, esportivament parlant i també socialment, Carles. Mira, jo vam fer una entrevista al principi de temporada i, i t'ho diré, és increïble i, i ho dic, vaig quedar bastant parat, una satisfacció positiva uh, de, la, de la molt bona preparació que tenen el, el, el cos tècnic, tant del primer equip com del futbol a base. Eh? ha mm, quedat parat del com es treballa molt bé, i així és un sentiment que diem amb els companys, fem-la gran no? a poc a poc l'Unió ha d'anar aconseguint el seu lloc quan al futbol català i perquè no en el futbol nacional eh? uh -huh. a més és una institució bastant important, amb molt de pes eh? em quedo parat com hem anat amb camps de Barcelona i diuen, l'Unió Esportiva de Figueres cuidado, i s'està treballant molt bé hi ha una junta directiva molt capacitada ho estan molt bé. A més, és una cosa personal, estic molt a gust. És fantàstic. I, i, ha, i a poc a poc s'està fent, però molt a poc a poc, però no, amb solidesa. No? I amb la feina ben feta. Per ara sí. Uh, Carles, suposo que em diràs uh, que sí, no? però el fet de que un exàrbitre sí. sigui delegat d'equip sí. uh, és és bo per al futbol no? suposo, per l'equip en qüestió no? eh, posaré tres noms eh, dos senyor Baranicià Montero correcte, delegat al Lligostera sí. també ho va ser en el seu moment de la Unió Esportiva Figueres a l'època d'Enric Flix i eh, un altre doncs Caliano Lentijo eh, actualment delegat de Girona del Cirola, sí eh, i un company nostre també que està a Palamós ah, dir. Ah, Anton, Anton Sonyec ah, te'n podria sí. posar molts més eh, sí, te n'he sí, posat dos sí, sí, sí, tu sí, mateix, sí. Eh, suposo que eh, això eh, és més, facilita més la feina de l'àrbitre no? eh, eh, perquè eh, heu estat àrbitres coneixeu eh, el que necessita un àrbitre i doncs, eh, sempre doncs, li facilita la feina no? Mira, al principi els jugadors i els tècnics ens miren com si fóssim àrbitres no? sí que ho som no? però agafes les... agafes les funcions de delegat entens l'altre costat i acabes entenent l'altre carai eh, a... quin potencial tenim no? perquè podem tractar bé els àrbitres saben què pot passar i podem advertir els nostres jugadors quines podrien ser eh, les conseqüències no? jo crec que és positiu, sí doncs uh, Carles Mas uh, delegat de la Unió Esportiva Figueres uh, moltes gràcies per haver estat avui aquí uh, no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, uh, tens els micros sense 107 esports oberts per afegir-hi el que tu vulguis Carles bueno Dani, agraït, fa un any abans d'entrar aquí estàvem parlant que feia un any que estava aquí justament, justament, eh? justament un any. agraït, és com a casa meva esperem que algun dia vinguis al camp de la Unió també eh? perquè sempre estàs amb el Paralara, vine un dia a la Unió Vine a gaudir un dia al futbol, que és meravellós. Doncs, uh, Carles, la veritat, uh, t'agraïm molt que hagis vingut avui aquí. T'esperem, si és possible, uh, que vinguis un dia aquí, si és possible, amb Jaume Llaurador, que ens expliqui directament doncs, tot el que té previst pel futbol català, i si no, doncs intentarem desplaçar-nos per també tenir opinió del de... senyor Llaurador. Això ho farem, no, no en tinguis cap dubte. Vindrem per celebrar l'ascens de primera catalana del Figueres i la victòria del senyor Jaume Llauretor, punt d'inflexió pel futbol català i el comitè tècnic d'àrbitres. Doncs eh, l'údic, Carles, moltíssimes gràcies eh, per haver mantingut aquesta xerrada avui aquí i fins la propera. Moltes gràcies.